Олесь Ільченко. «Місто з химерами». Роман. Видавництво «Грані Т». Київ. 2010 рік. Читає Зоя Кваснюк. Автор щиро вдячний панові Сергію Кілєссо за безцінні архівні матеріали, надані ним за неперевершені розповіді пана Сергія про будівничих, і архітектуру Києва початку ХХ століття, а також панові Дмитру Малакову, котрий зібрав та упорядкував велику кількість фактів із життя Владислава Городецького. Смерть у костелі, хмара, що спустилася на землю, густий туман, якась невагома вата – огортає зусібіч, робить зір зайвим, охоплює безпорадність, млявість, апатія, розгубленість. Мабуть, отак сприймає світ ненароджений малюк. Чи це і справді хмара готова загуснути ще більше, набрякнути і розродитися звуками, словами? самим життям, сутність якого може висловити тільки тиша. Аж ось із хмари, із її глибини долинає мелодія. Це могутній подих органа із дивним відлунням знайомої здавня пісні, мотиву. Звучання органа ніби розвіює мінливу хмару, Її летючі пасма, клубчасту завісу туману, стає видно чи то церкву, чи радше костел, світлий бароковий храм. Двері його прочинені, і зір, що раптом усвідомлює власне буття і необхідність, летить до високої споруди. Серед порожнього храму – вінчання. Перед вівтарем стоять двоє – наречені, хлопчик і дівчинка, що зовсім діти. Малюки серйозно і сумно дивляться на дев'ятияросний, різьблений склинового дерева іконостас, який чомусь височає в католицькому храмі. Діти стоять загублені у величезній дзвінку порожній споруді. Ні пана ні хору, але хтось поважно співає молитви, додаючи свій голос до ридання органа, а незрімі голоси хвалять Господа. Чиясь невидима рука подає дітям обручки, вони обмінюються ними, і не квапом ідуть до виходу. Аж тут їх не здогоняє ксьонц, сивий і стрункий, і неголосно, проте твердо промовляє. «Ідіть звідси, ідіть, як то ви в храмі Божому самі, без благословення, без мене, ідіть і не повертайтеся». Діти поспіхом Виходять із костелу невеличезний зелений луг, за яким далеко, майже на обрії, видно панський будинок із колонами. А малюків переслідує голос органа, немов увібравши в себе грізні інтонації панотця. Владислав Городецький прокинувся і деякий час не міг збагнути, де він. Чи вдома, в родинному маєтку? Знову малюк на причасті в костелі. Чий-то будинок біліє на пагорбі? Батьківський? Де перебуває зараз? сієї миті? Так, звісно, він у Києві вдома, серед теплого літа, і у нього сьогодні багато невідкладних справ. Отже, Знову сон. Насправді, Лешек Дезидерій Владислав –